«Те, чого не можеш змінити!» Двері піддалися від одного поштовху і здригнулися на скрипучих петлях. Сонечко не стримало жалібного стону, коли Алекс перетягнула її руку собі на плече і припідняла, тож вони разом переступили через побитий поріг, наче смертельно поранений чотирилапий звір, що драматично повзе в нору, щоб померти. «Я ж казала!» – пробурмотіла Алекс, озираючись. «Тут нікого немає!» «Неочікувано!» – прожипіла Сонечко. Приємно. Напівзруйнована комор, чи то бойня, чи то стайня, судячи з запаху, давно покинута. Задня стіна була кам'яна, розвалений каркас якоїсь старої будівлі. А решту на швидкоруч сколотили з покручених дощок. На холодному протязі тріпотіли нитки стародавнього повутиння. Крізь дірки в даху просочувався дощ. Бувало і гірше. Алекс нахилилася до найсухішого кутка і почала опускати сонечко на брудну солому. Боже, я Пробурчала сонечко крізь сціплені зуби. «Я обережно!» – прогарчала Алекс, тремтячи від зусиль. «Обережно!» – буркнула сонечко. «Я обережно!» – гаркнула Алекс. Потім втратила рівновагу, і вони разом полетіли вниз. Якусь мить сонечко лежала на колючій соломі, в густій темряві, намагаючись дихати неглибоко, зморшивши ніс, очікуючи болю. Але за мить їй стало легше. Алекс стояла над нею на руках і колінах. Вона пахла потом, страхом і димом палаючого міста, назви якого вони досі не знали. І, мабуть, ніколи не дізнаються. «Ми не повинні залишатися», – прошепотіло сонечко, – «занадто довго». Вона ніколи не вживала багато слів, але зараз кожне з них було каторгою. «Вони здогадаються, що ми пливли річкою», – Алекс підвелася на коліна. «Якщо тільки їх усіх не вбили в тому місці». «Ти справді думаєш, що нам так пощастило?» «Судячи з минулого разу, ні. Як твої ребра?» «Нормально», – прошепотіла сонечко. «Якщо я не дихаю?» «Може, я подивлюся?» «Навіщо? У тебе зцілювальні очі?» Алекс затріпотіла віями. «Може, трохи?» Сонечко повільно підняла сорочку. Вона звикла бути видовищем для цікавих очей, але однаково відчувала себе дивно, коли Алекс підповзла ближче. Торкнулася її ребер, Зовсім легенько, з жалим, кінчиком пальця. Так ніжно і лоскотно, що сонечко затремтіла. Люди нечасто торкалися її. Принаймні, не так ніжно. «Ну?» – пробурмотіла вона. «Добре, що це не мої ребра. Може нам, я не знаю, прив'язати їх? Як це допоможе? Я не можу просто нічого не робити. Нічого не робити – це найпростіше». Сонечко вмостилася на соломі, стягнула сорочку і лежала на рухому. «Ти, йди. А мене залиш тут. Зі мною все буде гаразд. Алекс пирхнула. Та пішла ти. У нас немає ні їжі, ні води, на нас полюють, а ти в цілому ніколи не скаржишся, тому коли ти кажеш «Ой!», то це вже серйозно. Значить, зі мною не буде все гаразд. Просто залиш мене тут. Тобі треба до трої. Та мені насрати на трою. Я там навіть ніколи не була. Я чула там гарно. Тобі варто поїхати. Дуже смішно. Скільки разів ти мене рятувала? Сонечко не змогла стриматись і застогнала, коли поворухнулася. «Декілька. Багато. І ти навіть не надаєш цьому великого значення, що навіть гірше, ніж якби надавала. Трагічна гідність для мене природна. А мені ще не можна спробувати, коли тобі вже вона так личить. Як ти плануєш витягнути нас обох звідси?» Алекс піднялася, потираючи підборіддя, і нічого не сказала. Сонечко майже сподівалася, що у неї є план, але те, що у неї його не було... Не було несподіванкою. «Я так і думала. Тобі краще піти. Ферма, повз яку ми проїжджали, – почала Алекс. – У них була стайня. Можливо, у них був кінь? Ти не повернешся назад. Тебе можуть зловити. Ти хотіла план? Ось мій план. Мені не потрібен гівняний план. Ти не можеш вкрасти коня. Ти худа, але я не зможу тебе далеко нести. Бо за нами поженеться розлючений фермер. З огляду на два десятки найманих хубивців і перевертня, я сумніваюся, що фермер щось змінить. Я не можу тобі цього дозволити. І як ти мене зупиниш? Я щось...» Сонечко вишкірила зуби, намагаючись підвестися. «Придумаю!» Алекс поклала руку їй на плече. «Не треба». Не зовсім відштовхуючи її, але надаючи встати. «Ти можеш мені довіряти?» Сонечко підвела на неї очі. «Я довіряю тобі», сказала вона. Тоді Алекс нахилилася і поцілувала її. Це не був настирливий поцілунок з язиком та зубами. І не випадковий доторк губ. Натомість впевнений і терплячий, який не залишав жодних сумнівів щодо того, що це було. Вона злегка зловила верхню губу сонечка між своїми, трохи посмоктуючи її. Потім нижню з чутним лясканням, потім знову верхню. І, можливо, на цей раз дійсно був легкий дотик язика на самому кінці – і сонечко вже збиралася поцілувати її у відповідь, коли Алекс відсторонилася. Сонечко витріщилася на неї, все її обличчя поколювало. Очі Алекс розплющилися, і вона подивилася у відповідь. Між ними було лише кілька дюймів темряви. Тиша, лише петлі дверей поскрипували від вітру. М'язи затремтіли в горлі Алекс, коли вона ковтнула слину. "Ой", сказала сонечко трохи хрипко. Алекс відсахнулася, ніби це сонечко поцілувала її Щось здавалося чимось на кшталт переписування історії, до того ж зовсім недавньої історії. Вона підвелася і зосереджено почала струшувати солому з колін, наче найважливішим у всьому цьому були чисті коліна. «Залишайся тут», – сказала вона, повертаючись до дверей. «Я ненадовго. Я й без того не зможу поворохнутися». Сонечко замислилося, чи варто перекрутитися, щоб знайти зручніше положення, і вирішила не робити цього. Вона не панікувала. Паніка ніколи не допомагала. Вона насправді довіряла Алекс, принаймні в тому, що вона спробує їй допомогти. Чи вдасться це їй? Це вже інше питання. Сонечку снилося, як вона з приємним поколюванням когось цілує у глибокому-глибокому лісі. Співи, сміх, листя, що жовтим дощем падало на мох, такий м'який, і стріли смарагдового світла, що пробивалися крізь високі гілки. Лісова підстилка була так далеко під нею, що вона відчувала себе королевою підводного королівства. Потім їй майнула думка на межі пробудження. «Ліс? Як соромно для ельфа мріяти про таке? Як банально?» Потім почувся стукити скрегіт, схожий на звук вершників, і різко сіла, відчувши жахливий спалах болю, наче її знову вдарила ногою, і вона зі стогоном впала назад. Крізь щелини між дошками проникали брудно-сірі промені світла, залишаючи смуги на соломі, і при денному світлі це місце мало ще брудніший вигляд. Ранок. Отже, Алекс таки вислизнула вночі і покинула її. Сонечко сама казала їй це зробити, та в душі все ж сподівалася, що та передумає. Сама дурепа, звісно. Коли хтось каже, що він брехун, краще йому повірити. Двері похитнулися. Сонечко намагалося затумувати подих, але біль у боці був таким сильним, що вона просто скрутилася калачиком, вхопившись за ребра, наче мусила тримати себе в руках, інакше розлетиться на шматки, не маючи іншого вибору, крім як лежати, приймати те, що ось-ось настане. На жаль, це не вперше. «Всередину, здоровий ти, вирадко, всередину!» – голос Алекс. Сонечко побачило, як заходить чорно-білий кудлатий кінь, а Алекс смикає його за вуздечко. Отже, її таки не покинули. І вона відчула запаморочливу хвилю полегшення і здивування, що приємно переплелися всередині. «Ти з конем?» – сказала вона. Алекс озирнулася, все ще смикаючи вперту тварину. «Здається, ти здивувана. Трохи. Я ж казала, що була з дилдюшкою, так? Я думала, ти і змінилася. Так і я». Алекс нарешті провела коня через двері і з гордістю подивилася на нього. «Тепер я конокрад. вона поплескала коня по шиї, він не голову і заиржав. З нами йому буде набагато краще. Чому б йому бути щасливішим з нами? запитала сонечко. Ми йобана катастрофа. Саме так, він нам потрібен. З тим фермером він може тягнути плуг, з нами він може бути героєм. Вона обмотала вуздечко коня навколо балки і підійшла до сонечка. Це історія, яку я торочу собі. Гадаю, я чула і гіршу брехню. пробурмотіло сонечко, але закінчилося все захриплим стогоном, коли вона спробувала сісти. Алекс підхопила її під руки, майже обійняла, підняла, поки вона не змогла спертися на прогнилий бік стіла. Можу стояти? Без проблем. Сонечко намагалася віддихатися, не вдихаючи занадто глибоко або занадто поверхнево. Якщо ти зможеш мене витримати. Алекс подивилася їй в очі, не всміхаючись, не хмурячись. Стільки, скільки буде потрібно, сказала вона і почала допомагати сонечку сісти на коня. Ну, хіба це не мило? У дверях стояли двоє чоловіків. Один був величезним здоровенем, інший трошки меншим, але однаково вдвічі важчим за сонечко, повністю лисим аж до безволосих брів. «Ох, блядь!» – сказала Алекс. Сонечко відчувало себе втомленою, як ніколи, і думала, чи не варто їй знову прилягти. Вона з усіх сил намагалася бути доброю, але світ однаково використовував кожну нагоду, щоб вибити з неї лайно. «А це взагалі людина?» – запитав лиский, дивлячись на неї. «Це ельфійка!» Відповів здоровань. «Значить, це двоюрідна сестра!» Сказала жінка зі зламаним носом, зайшовши до сараю слідом за двома іншими і тиснувши в Алекс товстим пальцем. Сама буде задоволений!» Отже, вони переважали їх у кількості, три до двох, десь п'ять до одного у вазі і приблизно тридцять до одного в озброєнні, оскільки ці новоприбулі мали такий вигляд, ніби зібралися на війну з Бургундією. Сонечко відступило назад, тримаючись за ребра. Алекс теж відступила назад, опинившись між сонечком та трьома вбивцями, які повільно просувалися вперед, наче це був танець без музики і з поганим кінцем. «Ось тобі казковий нюх, ж? сказав здоровань. «Не можу дочекатися, щоб побачити обличчя Дейна, коли ми скажемо йому, що знайшли її першими». «Скажеш йому сам», – сказала жінка. «Клятий Дейн викликає у мене мурашки по шкірі». «Кого ти ненавидиш найбільше?» Роздумував лисий, все ще просуваючись вперед. «Дейна, близнюків чи людолова? Я можу ненавидіти всіх однаково, га?» – сказала жінка. «Не те, щоб у мене закінчувалася ненависть!» Сонечко спробувало вдихнути і затамувати подих, але від болю, що принизав її з головою, вона ледь не знепритомніла, і їй довелося випустити його з болісним хрипом. Роками вона відчайдушно прагнула, щоб хтось її побачив. Тепер вона насправді хотіла зникнути, але не могла цього зробити. Алекс тримала праву руку біля сонечка, за спиною. Потім підняла брудний край своєї багряної куртки і висмикнула кинджал з пояса. «Обережно!» – сказала жінка. «Здається, у неї лезо!» «Ну і що?» – сказав лисий. «У мене їх повно!» Він витягнув одне зі своїх, удвічі довше за лезо Алекс, зношене до жорстокого тонкого півмісяця руками на гострення. «Сава не захоче, щоб вона була вся порізана!» – сказав Здоровань. «А якщо її трохи порізати...» З цим він, мабуть, зможе жити. Сонечко зробило ще один крок назад, і її плечі вдарилися об стіну. Місце закінчилося. І тепер хтось інший прослизав крізь двері, їхні шанси ставали ще меншими. За Заминенком того, що промінь світла ковзнув по нового прибулого, показав скою на чорне волосся, а потім шматочок блідої щоки, а потім витатуюваний напис. Сонечко мусило стримати посмішку. Перевертні – це справжнє прокляття. До тих пір, поки вони не стають у нагоді. «Краще викинути ніж, а?» Великий виродок поклав руки на стегна, блаженно не помічаючи того, що підкрайдається ззаду. «Чесно кажучи, мені вривається терпець! Ви двоє змусили нас побігати за вами!» «Саране місто було неприємним!» Сказав лисий, не маючи жодного уявлення, наскільки неприємним йому може стати. «Довбаний Дейн скаженів. Я ледве стрілу не вхопив! Чия це була ідея?» Сонечко вказало на Алекс ідея!» Все, що мало значення, це утримати увагу цих двох ідіотів трохи довше. Руки Вігі обхопили жінку ззаду. Одна на грудях, стискаючи руки, інша на плечах, татуйовані пальці, стиснули горло. Рот жінки роззявився, наче вона хотіла закричати, але жодного звуку не пролунало. Вона викручувалася і звивалася, але її тримали міцно, як осу в меді, відірвавши чоботи від землі. Вона беззвучно билася ногами. «Але ваша раго я», – сказала сонечко «Я три дні срав водою!» – Здоровань витягнув з-за пояса зазубрену сокиру. «Може Сава таки отримає тебе по шматках?» «Зачекай!» – Алекс махала долоною перед двома чоловіками, переконуючи, що вони не зводять з неї очей, а Віга стискала жінку все сильніше і сильніше, смужки крови стікали поперед пліччю і крапили з ліктя. «Ми можемо сторгуватися!» – Лисий хихикнув. «Чим?» «Коштовностями!» Вимовила Алекс, розтягуючи кожен склад, ніби це ім'я святого, що злітає з вуст священника, відповідь на всі молотви. «Я їх закопала. Сумнів і жадібність боролися на цих двох потворних обличчях, а прямо за ними очі жінки закутилися, і її ноги почали смикатися. «Не кажи їм про коштовності!» – прошепіла сонечко, бо ж люди завжди хочуть знати те, що їм сказали не знати. Здавалося, жадібність здобула тимчасову перемогу. Здоровань облизав губи. «У тебе є коштовності?» «Я принцеса, чи не так?» – сказала Алекс, піднявши підборіддя як принцеса, поки Віга опускала тіло жінки на солому. Дуже обережно, як немовля, що міцно спить у його ліжечко. «У мене їх чимало». «Де?» – запитав лисий, коли Віга зняла кінжал з пояса мертвої жінки і поповзла вперед. «Близько», – Алекс почала всміхатися. «Дуже близько». «Де?» – запитав Здоровань. Його очі блищали від жадівності. Алекс нахилилася до нього, наче вони всі знали один і той самий маленький секрет. «У твоїй йобаній сраці!» Тоді Віга встромила кинжалу маківку лисого з мокрим хрускотом, проломивши йому череп, виколовши одне око і забризкавши кров'ю всю щоку здоровання. Він розвернувся, коли труп безформно звалився біля його ніг. Віга озирнулася на нього, допитливо піднявши брови, ніби поставила запитання і хотіла почути відповідь. Колір збіг з його обличчя. «Ще один вовкулака!» Віга показала свої гострі зуби. «Ще одна вовкулака!» Чоловік замахнувся сокирою. Віга з ляскотом схопила його за зап'ястя, в'їхала кулаком вперед пліччя і переламала його навпіл, наче у нього був другий лікоть. Сокира вилетіла з безвольних пальців чоловіка, і він заравів від болі та люті, безсмикуючи здоровою рукою вигнути кінжал. Ще один удар, і Віга схопила і ту руку, зламала ще гірше, уламок кістки пробив волохату шкіру, розбризкуючи кров навкруг. Він опустився навколішки, голосно скиглячи, а ніж дзенькнув об землю поруч із сокирою. Віга схилилася над ним. «Тепер копнеш мене? Копни, я бляха тільки чекаю!» Вона розвернулася і крикнула. «Ми готові!» Чоловік увірвався крізь двері, розмахуючи великою гілкою, на якій було ще кілька листочків. Сонечко не одразу впізнало його без габіту. Жилавий, дикий і неголений. «Ти живий!» – сказала Алекс, починаючи всміхатися. Брат Діас дивився на два трупи. Здається, Всевишність це ще може знайти для нас якесь застосування. Іноді ти починаєш розкисати лише тоді, коли небезпека минає. Сонечка відчула, як її коліна затремтіли, а повіки замиготіли. І за мить вона впала на коліна, а хтось поплескав її по обличчю і запитав. «З тобою все гаразд? З тобою все гаразд?» Віга вхопила останнього голови за горло і несамовито струснула його. «Ти, сучий вирідку, зробив їй боляче!» Він стогнав і пищав зламані руки безнадійно бовталися. Я розірву тебе навпіл від сраки до рота. Мене вдарив ногою кінь, пробурмотіла сонечко, її голова стала зовсім легкою. Кінь. Віка розвернулася до коня, якого вкрала Алекс. Цей вилупок. Ні, ні. сказала Алекс. Інший кінь. Ну, хай начувається!» Спокійно, Біку, сказав брат Діас. Спокійно. Я можу бути корисним. Пищав здоровань, який на думку сонечка отримав добрячий урок. «Яким би жахливим ти не був, завжди знайдеться хтось гірший. І чим більше ти розмахуєш кулаками, тим швидше тобі зламають обидві руки». «Я можу розказати, що планує Сава!» «Герцог Сава?» – запитав брат Діас. «Другий син імператриці Євдоксії, він тут?» «Переслідував нас мало не через усі Балкани», – пробурмотіло сонечко крізь зуби, припадаючи на лікоть. «Він уже в дорозі!» – в здорувань. «Зі своїми чаклунами та своїм перевертним дейном! «Віго, будь ласка!» вона з усіх сил намагався відірвати Віго від здорування, але лише домігся того, що його потягли разом з ним. «Я можу допомогти!» – скиглив чоловік. «Я можу передати самі послання!» «Він правий!» – сказав брат Діас, нарешті вирвавши кулак Віги з добряче порваної куртки чоловіка. «Я наказую тобі відпустити його!» «Він правий!» – буркнула Віга. «Буде тобі послання!» Алекс надула щоки, спираючись на коліна, а брат Діас видихнув і повільно відпустив Вігу. Чоловік з двома зламаними руками зробив все можливе, щоб усміхнутися до неї, що було досить вражаюче з огляду на білі, який він, мабуть, відчував. Тоді Віга вдарила так сильно, що її кулак втиснув йому у ніс прямо в голову, відкинувши його до стіни, від якої він відлетів, безладно перекотився по брудній соломі, спустив на кстал кривавої бульки і закляк. Віга шморгнула носом. «Промовися, послання! Брат Діас витріщився на труп. «Я сказав тобі не чіпати його! Ти сказав мене відпустити його! Я відпустила його!» Сонечко лягла на солому і заплющила очі. Зрештою, навіщо турбуватися про те, чого не можеш змінити?